ירמיהו, פרק מ"ח למואב כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הוי אל נבו כי שודדה, הובישה נלכדה קרייתיים, הובישה המשגב וחטה, אין עוד תהילת מואב בחשבון, חשבו עליה רעה, לכו ונחריתנה המגוי, גם מדמנת תדומי.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 גם את תלכדי, ויצא חמוש בגולה, כהניו ושריו יחדיו. ויבוא שודד אל כל עיר, ועיר לא תמלט, ועבד העמק, ונשמד המישור, אשר אמר אדוני. תנו ציץ למואב, כי נצור תצא, ועריה לשמה תהיינה, מאין יושב בהן. ארור עושה מלאכת אדוני רמיה. וארור מונע חרבו מדם. שענן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו. ולא הוא רק מקלי אל כלי, ובגולה לא הלך. על כן עמד טעמו בו, וריחו לא נמר. לכן הנה ימים באים, נאום אדוני, ושילחתי לו צועים וצעוהו, וכליו יריקו, ונבליהם ינפצו. ובוש מואב מקמוש כאשר בושו בית ישראל מבית אל מבטחם. איך תאמרו, גיבורים אנחנו, ואנשי חיל למלחמה. שודד מואב, וערי העלה, ומבחר בחוריו ירדו לטבח. נאום המלך, אדוני צבאות שמו. קרוב עד מואב לבוא, ורעתו מהרה מאוד. נודו לו כל סביביו, וכל יודעי שמו, אמרו, איכן נשבר מטה עוז, מכה לתפארה? רדי מכבוד, ושביב הצמא, יושבת בת דיבון. כי שודד מואב עליו, שיחת שיחט מבצריך. אלה דרך עמדי וצפי, יושבת ערוער, שאלי נס ונמלטה, אמרי, מה נהיית? הוביש מואב כיחתה, העלילו וזעקו,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 שמענו גאון מואב, גאה מאוד, גובהו וגאונו וגאוותו ורום ליבו. אני ידעתי נאום אדוני עברתו, ולא כן. בדיו לא כן עשו. על כן על מואב איליל, ולמואב כולו אזעק, אל אנשי קיר חרס יהגה. מבכי עזר אבקה הגפן סיבמה. נטישותייך עברו ים, עד ים יעזר נגעו, על קיצך ועל בצירך שודד נפל, ונאספה שמחה וגיל מקרמל ומארץ מואב, ויין מיקווים השבתי, לא ידרוך הידד, הידד, לא הידד. מזעקת חשבון עד אל עלי, עד יהץ נתנו קולם, מצוער עד חורניים עגלת שלישייה. כי גם מי נמרים למשמות יהיו. והשבתתי למואב נאום אדוני, מעלה במה ומקטיר לאלוהיו. על כן לבי למואב כחלילים יהמה, וליבי אל אנשי קיר חרס כחלילים יהמה. על כן יתרת עשה עבדו, כי כל ראש כרחה, וכל זקן גרועה. על כל ידיים גדודות, ועל מותניים שק. על כל גגות מואב, וברחובותיה כולו, מספד. כי שברתי את מואב ככלי אין חפץ בו, נאום אדוני. איך חטא, הילילו. איך הפנה עורף מואב, בוש. והיה מואב לסחוק ולמחיתה לכל סביביו. כי כה אמר אדוני, הנה כאן נשר ידעה, ופרס כנפיו אל מואב. נלכדה הקריאות.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 כי אביא אליה, אל מואב, שנת פקודתם, נאום אדוני. בצל חשבון עמדו מכוח נסים. כי אש יצא מחשבון, ולהבה מבין סיחון, ותאכל פאת מואב, וקודקוד בני שעון. אוי לך, מואב, עבד עם כמוש, כי לוקחו בניך בשבי, ובנותיך בשבייה. ושבתי שבות מואב, באחרית הימים נאום אדוני, עד הנה משפט מואב.